Nouveniții au fost imediat duși în fața șefilor de triburi din Alfayum. Flăcăul nu-și putea crede ochilor. În loc să fie o fântână înconjurată de câțiva palmieri, cum citise cândva într-o carte de istorie, oază era din potrivă, mult mai mare decât multe sate din Spania. Avea 300 de fântâni, 50.000 de de curmali și o mulțime de corturi colorate răspândite printre ei. Parcă am fi... În o mie și una de nopți, îi spuse englezului care era nerăbdător să dea cât mai repede ochii cu alchimistul. L-am căutat toată dimineața, spuse în timp ce îl trăgea pe o afară. Am nevoie de ajutor ca să descopăr unde stă alchimistul. În sfârșit apăru o fată care nu era îmbrăcată în negru. Ducea un ulcior pe umăr, iar capul îi era acoperit cu un văl dar avea fața descoperită. Flăcăul s-a apropiat pentru a o întreba de alchimist. Și atunci a fost ca și cum timpul s-a oprit în loc, iar sufletul lumii ar fi apărut cu toată vigoarea în fața flăcăului. Când i-a privit ochii negri, buzele nehotărâte între zâmbet și tăcere, a înțeles că cea mai importantă și mai înțeleaptă parte a limbajului pe care îl vorbea lumea era aceea care făcea ca toți pământenii să-și înțeleagă inimile. Și asta se chema iubire, un lucru mai vechi decât oamenii și decât însuși deșertul, care totuși răsărea mereu cu aceeași forță oriunde două perechi de ochi se întâlneau cum se întâlniseră acelea două în fața fântânii. Buzele s-au hotărât în sfârșit să zâmbească, și acela era un semn, un semn pe care el îl așteptase fără să știe atâta timp din viața lui, pe care îl căutase între oi și prin cărți, în cristaluri și în liniștea deșertului. Acela era. Limbajul pur al lumii, fără explicații, pentru că universul nu avea nevoie de explicații ca să-și continue drumul în nesfârșit. Tot ce înțelegea flăcăul în clipa aceea era că se află în fața femeii vieții lui și, fără să fie nevoie de cuvinte, și ea trebuia să știe asta. Era mai sigur de asta ca de orice altceva pe lume, chiar dacă părinții lui și părinții părinților lui i-ar fi spus că se cuvenea mai întâi să faci curte, să fii logodit, să cunoști bine fata și să ai bani și avea pe urmă să te căsătorești. Cine spunea asta, poate că n-a cunoscut niciodată limbajul universal, fiindcă atunci te cufunzi în el, totdeauna e ușor să înțelegi că pe lume Există o persoană care o așteaptă pe cealaltă, fie în mijlocul deșertului, fie în mijlocul marilor orașe. Și când viețile unor asemenea oameni se întretaie și ochii li se întâlnesc, orice trecut și orice viitor își pierd importanța. Și rămâne numai acel moment și acea certitudine incredibilă toate lucrurile sub soare sunt scrise de aceeași mână. O mână care trezește dragostea și care face un suflet geamăn pentru fiecare om care muncește, se odihnește și caută comor sub soare. Fără asta n-ar avea nicio noimă visurile omenirii. Cum te cheamă? A întrebat-o. Mă cheamă Fatima, spuse fata, lăsând privirea în jos. E un nume pe care unele femei îl poartă și pe meleagurile de unde vin eu. Este numele fiicei profetului, spuse Fatima. Războinicii l-au adus până aici. Fata, gingașă, vorbea de războinici cu mândrie. Lângă ea, englezul insista, așa că flăcăul întrebă despre... Omul care vindeca toate bolile. E un om care cunoaște tainele lumii. Vorbește cu ginii deșertului, spuse ea. Ginii erau demoni. Iar fata arătă spre sud, spre locul unde acel bărbat ciudat locuia. Apoi își umplu ulciorul și plecă. Englezul plecă și el să-l caute pe alchimist. Flăcăul Rămase multă vreme așezat lângă fântână, înțelegând că într-o zi levantul îi așternuse pe obraz parfumul acelei femei și că o iubea înainte chiar de a ști că există și că iubirea pentru ea îi va aduce toate comorile din lume. Curând după ce englezul plecă, Fatima a venit să ia apă cu ulciorul. Am venit să spun un lucru simplu," vorbi flăcăul. Vreau să fii nevasta mea. Te iubesc. Fata lăsă apa să-i se verse din ulcior. O să te aștept în fiecare zi aici. Am traversat deșertul în căutarea unei comori care se găsește lângă piramide. Războinicii își caută comorile, spuse fata ca și cum ar fi ghicit gândurile flăcăului. Iar femeile deșertului sunt mândre de războinicilor. Flăcăul îi auzea vocea și o găsea mai frumoasă decât foșnetul vântului în frunzișul curmalilor. E mult de când vin aici la fântână să te aștept. Nu reușesc să-mi mai amintesc de trecutul meu, de tradiție, de felul în care bărbații doresc să se poarte femeile din deșert. De când eram copil visam că deșertul o să-mi facă cel mai frumos cadou din viața mea. Acest cadou a sosit în sfârșit și acela ești dumneata. Flăcăul vrut să ia mâna fetei, dar Fatima ținea ulciorul. Mi-ai vorbit de visele tale, de bătrânul rege și de comoară. Mi-ai vorbit despre semne. Acum nu mai mi-e frică de nimic, pentru că aceste semne mi te-au adus. Iar eu sunt parte din visul tău. Din legenda personală, cum îi spui tu, de aceea vreau să-ți urmez drumul pentru care ai plecat. Dacă trebuie să aștepți sfârșitul războiului, foarte bine, dar dacă trebuie să mergi înainte, du-te spre legenda ta. Dunele se schimbă după vânt, dar deșertul rămâne același. Așa va fi și cu iubirea noastră. Dacă eu sunt parte din legenda ta, înseamnă că te vei întoarce într-o bună zi. Fatima era o femeie a deșertului și dacă ar fi putut cineva să-l învețe asta, atunci numai deșertul putea. Poate că deșertul ar putea să-i explice iubirea fără posesiune. Când iubești, lucrurile capătă un sens și mai adânc. Gândi.